Теж мені запитання, ти ж знаєш, що нас, коли ми переступимо закон, можна перетворити на щось інше, зовсім відмінне від нашої власної нинішньої подоби, смерті взагалі нема. Це вона є для людей і тільки, бо люди забули головні закони буття, давно забули. І коли віднайдуть тоді, що тоді? тоді також будуть перетворюватися на щось інше, коли пересуплять закон, або самі захочуть відійти зі свого людського буття. Чим чи ким би я міг стати у разі моєї поразки? Не знаю. Може квіткою, може деревом, може джерелом. Але вже не в подобі демона, розумієш? Ти мало не втратив того, що мав. А тепер? А тепер? Що буде? Відають лише ті, що все знають. Я лише можу здогадуватися, що тебе хотіли скарати за переступлення закону, за твої зв'язки із людьми, за оце твоє паморочливе, дурне, чисто людське кохання. А що? Демони ніколи нікого не кохають, їхнє життя вічне, і тому вони не бережуть так нервово кожний любовний зв'язок, не чіпляються так судомно за того, кого кохають. У людей немає часу, в них юність минає швидко, плинно, минає життя, і вони вже не встигнуть, нічого не зможуть, а лише чекають смерті і вмирають. Тому їхнє кохання полагкотить, але коротко. Вони, перегорівши, легко набридають одне одному. Потім лишається просто звичка, як у корови чи кози. Лесе, звідки ти все так уже знаєш? Ти теж колись був людиною. Був. І ти пам'ятаєш усе, що з тобою трапилось, і як ти жив тоді. Пам'ятаю. А чому ж я нічого не пам'ятаю? Бо ти ще малий, пам'ять прийде до тебе незабаром, Разом із найбільшим болем. Знання приходить із болем. Втім, і кохання – це теж біль, тільки інший. Все, досить балачок, жуй травичку і спи. Ще колись поголмонимо. Спасибі, Лесе, ти – мій справжній друг». «Будь розумний, Волине, пора тобі ставати вже справжнім. Будь розумний і дуже вважай на людей, бережись. Але зщез у усій траві, як перед цим, зникли у ній усі лісові люди і звірята. Волин жував терпку травичку і думав, що щасливий, бо має друзів, і в такій біді, в таких незгодах вони йому допомогли». З цією думкою він і заснув. Спав він довгенько, вже було пополудні, коли прокинувся. Відчув себе знову сильним і пружним. Скочив на ноги, згадавши, що незабаром має чекати його у хатинці Леа. Однак, коли волин схопився, рани його і подряпини все ще давали в знаки. Нічого схожого на вчорашній біль але ще відчувалось таки добряче. Він попрямував за сонцем у якийсь час, добрався до хатини. Біля якої вже сиділа стривожена Лея. Вона кинулась до нього, потім зойкнула і відступила назад. В очах її був переляк, потім знов кинулась до нього, обіймаючи. «Що сталося, Волине? Що з тобою? Ти такий страшний зараз, блідий, змучений і весь у подряпаних, у пирізах. І чому ти ходиш у лісі голий? Хтось із села може зустріти тебе, та й взагалі, що це ти таке вигадав? Я на мене напав дикий звір, здається, ведміті. Я ледве втік від нього, але подряпався, поранився і змучений заснув у пущі». І оце лише бреду. Що ж думає твій брат? Він турбується, певне, що ти пропав. Може, ходімо туди, до нього, до вашої хишки. Я ж у вас ні разу і не була. Не варто, це далеко. Та й він знає вже про цю хатинку, де ми зараз. Знає про нас, і коли шукатиме нас, то тільки тут, якщо мене там немає. А чому ти голий? Я інколи люблю відчути себе частинку лісу, говорив Олин, підбираючи слова, які були і правдою, і водночас не зраджували б його. Мені здається, що трави, кущі, і навіть звірі більше довіряють мені, коли я без одежі, як вони. Тому я і ягоди збираю так швидко, і гриби враз знаходжу, і таке інше. Ти якийсь дивний. Та й справді дивний, дуже дивний. Ти мені подобаєшся, але я ніколи не можу з тобою погодитись. Я інколи жахаю з тебе, у тебе буває такий вигляд, якого я ніколи не бачила у яників, а тільки у дуже старих людей. Якось ти дивишся на все і говориш чудернацькі речі. Якщо я подобаюсь тобі, ти мене кохаєш, то яка різниця? Мені байдуже. «Який ти?» – сказала Ле. – «Я твоя. Це лише для батьків, для інших. Адже ми колись будемо жити разом, чи не так?» «Так», – сказав Волин. Та водночас на дні його свідомості з'явився глибокий сум і мовив йому «ні».